«Так, ласкава пані, граф'янка називалася Христина». «Чому саме Христина? Невже ж мало жіночих імен у календарі?» «Прошу спитатися родичів, я її не хрестив». «Як то ні? Ви ж автор, і ви підбираєте імена своїм особам?» «А коли повість моя автобіографічна?» «Автобіографічна? М -м, коли так, то розказуйте далі, або ні, постривайте». Ось бачите, яка я нині не гостинна. Забула, що ви вже, мабуть, зголодніли. Цей вечір зачарував мене. Я ніби впилась. Вечір дійсно гарний. Кінець жовтня, а тепло, як спаса, І воздух, як вино. Вдихаєш і молодієш. Знаєте, мені здається, що я... Це я перед двадцяти літ. І мені так здається. Але все ж таки нам треба щось перекусити. Заки подадуть вечерю. Красою не наситися, подзвонила і казала подати чай і лампу. Тепер буде нам ясніше. Люблю слухати і дивитися. Невже ж я так неясно говорю? Аж за ясно, мій пане, але й око теж щось хоче мати, воно так довго дивилося вглиб, в синьому минувщини. Теперішність побачити хоче. Не втішиться? Теперішність минулого не гідна. Це вже лишить їм. Кому? Очам. Який добрий чай. Німці не вміють готовити ні кави, ні чаю. І кухня їхня не мудра. Але зате вони мають Гьоти, Канта і Вагнера. Багато дечого, за що варт віддати наш чай і добру кухню. І наких паштетиків з мозгом я ніде не їв. Можливо, а мені вони байдужні. Я волю гарне, щире слово. Оповідайте. А позволите встати? Теж питання. Будьте як у себе дома. то як звір у клітці. Цього я не сказала. Це ваші слова. На жаль, мої і правдиві. Отже, крутив папірозку і розказував далі. Граф прийняв його в своїм кабінеті. Як почув, з чим приходить, встав і промовив рішуче. Це неможливо. Я вас, пане професоре, не пущу. Я нікому не довірю виховання мого одинака. Я ж не сліпий. Бачу, які поступи він робить не тільки в науці, але взагалі в світогляді. Ви його впровадили на тую дорогу, якою він може вийти в люди. Може стати чоловіком, а не гравчуком. Пане професоре, я вас не пущу. «Потім, що вчора зайшло, мій побут у вашій хаті, пане графе, неможливий. Чому? Скажіть, я щось чув про вашу розмову з маршалком і з каноніком, але докладно не знаю». Професор розказав, не пропускаючи ні слова. Мав знамениту пам'ять. Граф слухав і морщив чоло. Професор скінчив, а він подав йому руку. «Гратулюю». Ви поступили як слід, були чесним з собою, сказали, що вам диктувало серце і розум. Канонік – хам, маршалок – Доробкевич. Канонік вийшов з родини органістів, маршалок доробився на посесії маєтку. Носа деруть і гадають, що бути паном – це значить не вміти й поводитися нахабно. Коли ви покинете нас – то будуть собі люди гадати, що я став по стороні каноніка і маршалка. А це неправда, бо мої симпатії по вашим боці. Коли я того не говорю прилюдно, так це тому, що я слаба людина. Замало в мене відваги, щоб пірвати з традиціями і щоб теперішнє своє життя і не тільки своє власне і моєї родини перевернути вверх дном. Нічого революційного, ані диктаторського в мене нема. Така вже моя вдача. «До того я застарий до таких переворотів, але ж ніяк не хочу, щоб мене вважали чоловіком такого типу, як там ті два добродії. Не хочу і дуже вас прошу, лишіться. Ви не відмовите мені, правда?» Просив так щиро, що моєму героєві годі було відмовити, він згодився, і вони подали собі руки. «Ось бачите, я того і сподівався». «Ви ж до нас не маєте жалю ні до мене, ні до графині, ні до сина, ні до доньки. Ми вас не обидили. Але ж, пане графе, навпаки, я знайшов у вас таку прихильну атмосферу, якої і не сподівався».